Goizberik goizuntan Italia alderat eramanen uh, gaitu Alex Mendizabal uh, musikariaren uh, ezagutza hobeki ginen baitugu eta hor dugu Iguronares E, buon jorno, eguno? Hustira <laughs> lehuntan, zure ikusteko plasega eta parada izanenda angirun, baztzen elkahteak antolatu konzertuan. xetasunak e, emanen ditugu elgariskita bukaeran hortaz, baina interesa piztu daukuzu, la, obeki ezagutzeko, eta lehenik eh, zure bilbidea, donostiaga sohtzez, ogoita amagurte pasa guai italian, beraz, nola hasi zinen musikan? Begira, nik uste dut e, musika, batzutan esaten dut, e, e, musikak ez duela musikarien beharrik. Beraz, e, e, musika beti dago hor, bai eta musikariak ezitzitzen ez dira nean, edo musikariak lo daudenean. Arregiago esaten dut musika ederra dela, musikariak lo daudenean. Hau da, humanoek musika ez, egiten ez dutenean, orduan benetan da ederra musika, nere ustez. Orduan, noizazin zainzitza musikanik esango nuke jaio ezain naster, e, perso persona guztiek, ez batzuak herrik, baizik eta guztiek, musikarek kin azten dirala harremanetan. Den, den, denek. Jaio ezain gazter, eta seguraski e, jaio aurretik baita ere. E, azten dira, harreman hori azten da bereala. Musika beti dago hor, eta gero batzuk batzuk konzienteagoa de dira e, e, musika hor dagoela eta azten dira jolasten edo musikarekin, baina naiz eta ez jolasthu e, musika beti dago hor nik baina horreta zapardenik esango nuke sei urtereekin hasi nintzela e, soinua akordeoia iotzen eh pepe jantzi izeneko lezakar batekin eta eta nerei bilbide instrumentu hotzagile edo bezala eta eta eta, eta bezala hortik aurrera hasi zan eh? Bizi filosofia non baita dela musika. Prechski ala ere fama bat bildu duzu musikari bezala. <laughs> Beraz uh, musikari esker biziaren zutabe uh, natural bat uh, izan baita. Bai, ala, uste dut, e, gertatu izan zait, e, niri etxean e, familiakoak esan diekoak esaten diate, e, musikarik egiten ez dudanean, e, nahiko urduri nagoela eta hobi dudela soinutara eta musikara jutea. <laughs> eta orduan, bai, izan da, nola bait, e, betidanik izan dut e, gusto hori nola bait, e, gusto bat ba ba kantuak egiteko txigian nitzanean eta eta gauza jotzeko adi egoteko soinu adi egoteko eta gero 11 12 ama urterekin hasen izan musika itxusiaren bila kusteut e, hori oso momentu oso garantziskoa izan zela e, etxean ez musika e, kultur e, haundirik edo zegoen egoen inongo musika kulturik baina e, ni, kontoratzen nintzen e, musika e, mu, jendeasko nintzen musika zirela kantuak eta bereziki ezagunak ziren kantuak eta nik ez tagi sumatzen unor bat zegoela zehozer hortik alden du nahi nuela edo eta orduan hasi nintzen musika itxusiak edo bil Eta musika itxusiak bilatu nintzen musika kontemporaneoa edo garaikidearen horretan, e, e, musik kontemporanean edo esaten den horretan. Mm, Garaikidea. Ba. Bai, konturatu nintzen, bai, bai, musika jende, jende askori atsegin ezitza jola, bai, eta gauza interesgarri asko zegoelan iretzat hor barruan, eta orrera, amabi amairu urtetik aurrera, bai, mundu horretan morgildu nintzen gehiago. Bai. Eta orduko erreferentziak izan ziren? Zuretako orduko erreferentziak izan ziren, bai, Alde batetik ba ba, ba oigarrren mendeko musika, Schoenbergetik aurrera, John Cage, eh, Pierre Boulez, Franz Arschko asko, noski Italia Arschko, Berio, musika contemporaneo eh contemporaneo edo bueno, garaikide hori, ez? Ta gero, pixka bat aldendu egin intzen baita ere mundu horretatik, baina hori ja beranduxeago, hm? Gero beraz hori uh, nunbait uh, amabi uh, aintzina, eta noiz deliberatu zinuen horrikin segitzia nunbait uh, kakotzen artean ibilbide profesionala? Ba, eh, nik eh, erabaki nuen... Eh ikasketak bukatzerakoan esan e, edet e, mezortzi urteko batxillergoa edo bukatzerakoan, erabaki nuen e, banekien aurretik ere e, musikan erabat murgi, murgiluko nintzela eta hor sartu nintzen akademian akademian sartzeak baditu gauza honak eta baditu gauza oso txarrak baita ere eh? eta e, nire ustez alde batetikonak, bak bueno jakinduria ondia dagolako e, e, mendetan zehar epilatutako eta, eta e, batutako jakinduria badagoelako. Baina bestalde eh, jakinduriarekin batera badago baita ere sadomasokista eh sado e, masokista ikuspegi bat eta eta bizipen bat, ez, hori ikusten dituzu pianista bat edo, klarinetista bat edo eh, e, klarinetea jotzen bizitza guztian ikusten naiko mazokista izan behar duela persona bat, ez, eta kontuz behatza horrela eta jarri behar horrela, lauaren behatz hori ezkarrakosko egu, lauaren behatz hori gehiegi tolesten duzu e, eta hor badago gauza e, oso sado maso bat, ez, eta e, nik horrekin Nitzan, ez dut zuzada masoaren kontrarez ez, ezer, baina e, horrekin horrek nola baita, ez e, e, e, e, ninduen gehiagi sobera atxegin e, gauza horrek, ez duen sobera maite. Eredu bakarra zela, maite? no baita? Eredu bakarra bat emaitea hortan or, or, dela hori nahitzen akademia? Bai, nik uste dut akademia gero gertatu izan dena da, bereziki musikan, akademiak duena da, beti pentsatu izan du mail goren, mail, mail goren bat bat zegoela eta orduan mail goren hori e, e, virtuosismo hori e, ba, ba behar beharrezkoa zela. Ez? Eta hori akademian oraindik ere irakazten da. Gero noski berrogeita markadaren amarkadaren ondotik e, e, sortzen da musikan, ba nolabait beste artetan, berrogeita mar urte aurretik sortu zena edo edo edo eman zena. Ez? Ne, hau da, e, e, teknikari ban, teknika nolabait, e, ba, ba, ba, teknikari... E, Te teknikan negatzea, ez o sea, zezatea teknikari, ez dago lehiungo teknikarik behar, ez dela lehiungo teknikarik behar benetan e, artea egiteko. Hori, e, musika akademikoan oso oso eman, ematen da, oso berandu, eta hogei garren mendean, e, artean e, orde asko zere lehenago beste, beste arte lingua batzutan lehenago ematen da, ez nire ustez. Eh? A musika txigena diozendu zula, e, idatzi duzu musika, idasten baina hori utzi duzula azken urteetan egiten sinautan, bez OA-esernolako konzertu a, eskintzen die dituzu. Behira, azken aldi honetan ari naiz e, egiten bereziki hiru gauza desberdin alde batetik egiten ditut belarriak deitzen ditudenak. Dirala belarriak dira eh e, odi edo tubo batzuk e, belarritan joaten direnak, jartzen eh, direnak eta e, odi hoiek e, ba, ba, forma eta tamaina desberdinekoak dira eta orduan e, e, hor egiten dudana da nik ez dut inungo soinurik egiten, ez dut niungo musikarik egiten baina belarrioiek e, paratzen ditut eta jendea belarrioiek e, jendea belarriek jarri alditu e, belarritan eta eta entzun mundua beste modu batean e, hori da alde batetik bestalde baita ere e, globo edo pusikekin arinaiz lanean de ja balau ba, edo 5 bat urte horrekin arinaizela e, agian gehiegi baina egia da baita ere e, estudala amaitu o, nire interesa horrekin. hasiera batean pusikak eta trompeta batzuknik egiten ditu den, trompeta batzuk e, lanzen nituen eta gero trompeta diok uretan sartu nitun, eta gero urari xaboia jarri, eta horre xaboya orduan eta hurak egiten ditu burbula batzuk, eta burbula horiek sortzen dira erresonantzia kasak eta horrena bilorain dikant horrekin abiskabat e, e, elanean. Agian baita ere, adinaekin aurrean nioa eta ez dute lehen nuen ba, ba, aldat eko grina edo edo edo edo almen hori, ez? Eta agian ba, orain piskanaka piskanaka ba, ba, polikiago aldatzen ditu gausak. Lehen bai urte askotan os, asko aldatzen dituen gausak. Kontzertu batetik beste era desberdina izan bertzu. Gaur egunez, gaur egun hori nolabait moteldu inda edo. Nola definitu sine sak eggaiten aldea, musika eksperimentala, itzuri gustuko duzuia. Bueno, ora musikak kalmenik karga rria doka eh e, ta orduan musika eksperimentala baiteres nere ustez ba nolabait estilo bat sortu da ez e, bihurtu da baina bai nik esangunuke momentu honetan bai musika garaikidea baino le, e, ez dudalako idazten nik idatzi idazteari utzi egin eta orduan ba lehen ahiaz, lehen esaten zena musika garaikidea do badu idaztearekin zer eta musika eksperimentala oso, oso oso irekia da onda da, da mundu bat e, oso irekia eta, bueno, nik esango nuke eh, agian, bai, hor dagoela nire kokapena baina beste gauzasko baitar egiten ditut nik, e, eta e, agian horren experimentalak ez direnak adibidez, ba, aurrekin egiten ditut kantuak baitare eta ez dut uste edo, edo atzeratuekin atzeratuak edo bueno edo, edo almen desberdineko jendearekin baitare egiten ditut e, proiektuak eta Eh, música proyectual, que está bueno, hasta aquí... Te... Eh, uh -huh. Definitiva de arena está ni de contubat, definitudes atela, de este técnico egiten duna, hacía novedad. Mm. Eh, ¿Ser que era manzituen italiara? Italiara era man hinduena al debate tic Bildurbat. ¿Bildurbat? ¿Encando eh, ¿En eso? Eh, beldur bat bai beldurra beldurra e, lan arini on beldurra 20 e, urte dituenean e, nahiko lan eskaini zitaten irratian eta pentsatu nahi, nai ai ai orain lanean haste ma naiz ez dut alde bat ediko hori, bestalde bueno, Roma, nik dut Roma eroma nik esaten dut eroma dela erre bat galduzuen iria eta asterik zuten ez zuten bezala izan fuz egon menn e, e, daude eroma tarraue. eta raue eta badago zehozer eroma iri oso berezia da ezta da iri gaur egungo iri potente bat ez da Paris, ez da Barcelona, ez da Madrid ez da, ez da, ez da, git, ez da. London ez eh? ba asoz ere probintzianoago alde batetik, baina badu historiaren e... <laughs> dakit, historiaren lilura bat ez, eta hor gauza asko baita ere strattifikaatu dira hiri honetan eta bueno, neukan gogoa, garai hartan baita ere e, berezik interesatzen zitzaidan kontrapuntua, eta, eta irionetan ba, ba, gauz asko egonda horren inguruan, eta ez dakit, azkenean honea ba, bueno, etorri nintzen. Agian beste edo zeiniritara juna nintzen baita ere, baina azkenean honea etorri hemen nire emaztea zagutu, hemen iruz emela bai zen, eta oruan hemen, hemen mm. geratu nahi zen. Errotu. <laughs> Zuztraitu. Errotu edo erotu. <laughs> <laughs> eta... Euskal erritarra izan kisortz ez. Zuretako, badu definizio bat euskal musikak edo... Ez, ez. Euskal musika deitzen zaion gauza asko, ez da era erabat euska, euskal musika. Agian e, e, e, e, e, euskaraz kantatzen danean, baina euskaraz kantatzen bada eta erabiltzen da, ez dakit, e, lespol kitarra bat edo edo eurabiltzen da ez dakiz marca amerikarriko ez era amplifikadore bat edo na, ez dakiz zerreza nahi duen horrek Euskal Musika, ez dute interesan dirik nik gauza horretan eh, nik uste dut e... Euskal musika, txistua Eusk Euskaldun alda, iru zuloko flautak, ba, ba, Europa guzian daude. Ez, eta eta hori alda Euskal musika, ez dakit. E, niretzatzen du interes handirik. folklore emerezzi garren, mendeko folkloreak niretzatzen du interes handi handirik. Ez dut esaten ez dela interesgarria garria, baina niretzatzen du interes handia handirik. Nik esan nuke Euskal musika, e, zer da, Euskal harrian egiten dena? Euskaraz egiten dena, euskaraz aurkezten dena, zenba kompozitore dago gaur egun eh? egiten dutena, ba, dibidez, musika garaikidean bai bertan, egiten dute da, eta jartzen diote e, titulo bat euskaraz. Hori ordan euskal musika da, eskiztakit, nire ustez ez dauka garrantzia undirik. E, e, Interes, gehiago interesatzen zaitz, kultura euskaraz ez euskal kultura baino, hori esango nuke, generalean, ez diapuzikari ah, buruz, eh? mm, bai, bai. esango nuke, gehiago interesatzen zaitz da kultura euskaraz ez eh, euskal kultura baino. Zeren euskal kultura ez egitzer daan, euskal musika, euskal literatura ez tekit, tagi. agian euskal literatura errazagoa da, euskara zidazten dena, hori bai, ez, izan diteke bainan, bainan, ez eh, Bururatzeko, ostera luntan ikus entzuteko da eta baztreingek antolatzen du konzertu hori angelun, redon haizeneko gunean, balaz, ba nolako konzertua izanen da? Ba, begira, Ni oso, oso, oso eskartutanago, e, Ivan e, Reñeri, Rene. e, oso, benetan izan da persona bat e, e, maitasun handiarekin gonbidatu ninduen, e, behin... E, E, angelura, e, jende e, segon jende, askorik, bainan e, bertan egon zen jendea izugarri guztatu zitzaien e, nik egin nuena, eta handikan hasi zen, horrein dela bi urte, izan zen hau, eta handikan hasi zen frantziatik, kain bat lekutatik e, de, deitu nautea. Eta benetan e, harritu eta gelditu naiz, nik ez du diskarik egiten, eta beraz ez dute nire musikaren aldeko propaganda umdirik egiten, eta gehiago izaten da haotxe zaotxeko kontu bat, eta gauza Arri, arri izan da, e, Frantzian gertatu dana, e, azkeneko urte hauetan, hainbaldekutatik onbidatu naute eta, eta oso oso pozik nago. Benetan, bene-benetan eskertuta. E, han, e, amanita izeneko studio batean, egingo duz kontzertu bat, e, nik egiten dituan kontzertuak, ez daude elektrikoki amplifikatuak, e, eta beraz, nahiko... Eh, Izan daitezke baita ere indarrekoak baina ez daukate aplitkazio elektrikorik eta beraz eh, xua, nahiko beak izaten dira. jendelduari umeei baita ez baitare atxegin zaz, zakurrei baitarea adibi ez eta animaliei konturatzen naiz, baina jenelduari jeneldu eta baina zaharrei baitare. Ba bereziki, ez dakit zer gertatzen da, baina bereziki atxe gintzai baita ere, hagian e, sobea edo honi baita ere hartzen ari nahi edo ez dakit, baina e, ez dakit da, de, definitu, izango nuke izango dala konzertu oso zoluz ebat, ba, gehien gehien ez ordueteko kontzertua gutxi ura bera, eta ura eta, eta soinutxoak, e, izango dirala bertan, agian baitaren momentu batean e, potentzia pixka bat, eh? baina beti ere ez elektrikoa ez den e, potentzia bat. Eh? Nik, nik soli joko ditut, e, instrumentu hauek, e, dirala pusikak eta tubo batzuk, odibatzuk, giltza batzuk, airea irekita itxi egiten dutenak, eta bueno, horrelako gauzak. Horre Alex Mendizabal, beraz uh, eskertzen zeitu gu, gure galderer uh, erantzunik eta beplazer bat zen, eta ostira larte? Eskarrik asko, mila eskerzuei.